Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Allah, Allah. wa Allahu wa Allahu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ميَهَرِكَ الله فلا مُضِلَّ له، وَمِن يُضْلِل فَلَهَا دِيَارَهُ، وَأَشْهَدُوَا اللَّهِ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْضُ Sedang Jumat Yang saya muliakan Islam Adalah Agama yang mengatur Hidup dan kehidupan manusia Dunia Dan akhirat mereka Salah satu urusan Dari sekian banyak urusan manusia Yang diatur oleh Islam Dengan sebaik-baik pengaturan Karena memang Islam datang Untuk kemaslahatan bagi umat manusia Dunia dan akhirat mereka Salah satu yang diatur oleh Islam Dalam urusan dunia manusia Adalah masalah Muamalah Hubungan diantara manusia Hubungan diantara manusia ini Begitu banyak Dan semuanya lengkap diatur oleh Islam Karena memang Islam agama yang sempurna Yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Demi kemaslahatan Demi kemaslahatan umat manusia Dunia dan akhirat mereka untuk kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat mereka Allah subhanahu wa ta'ala Tegaskan dalam kitabnya yang mulia Al-yawma aqmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakum al islam adina Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu Dan aku telah cukupkan ni'matku kepadamu Dan aku rada Islam sebagai agama bagimu Bahkan Orang-orang musyrikin menjadi saksi tentang kesempurnaan Islam. bahwa Nabi yang mulia s.a.w. telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu. Walaupun mereka tidak beriman, walaupun mereka menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka tidak mempercayai atau ingkar terhadap kitab Allah dan hari akhir, dalam sahih muslim dari jalan Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu orang-orang musyrikin bertanya kepada para sahabat qala alal musyrikun berkata orang-orang musyrik kepada kami alamakum Al nabiyukum shay'in hatta al-khira'ati bukankah nabi kamu Yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai buang hajat pun diajarkan. Dijawab oleh para sahabat yang waktu itu dia wakili oleh Salman Ajal. Betul. Ini persaksian besar dari kaum musyrikin yang mengetahui bahwa Nabi kita, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita Telah mengajarkan tentang urusan dunia kita Dan akhirat kita Sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Karena Allah ta, Allah tabaraka wa ta'ala Mengutus beliau untuk seluruh umat manusia Wa ma'arsalnaaka illa kafatan linnas Tidak kami utusun kau melainkan untuk seluruh umat manusia dan Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w yang mengatur hidup dan kehidupan manusia oleh kerana itu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara Ya silmi kafah <tuk> wahai orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam ajaran Islam secara keseluruhannya, maka wajib bagi kita masuk ke dalam ajaran Islam, akidahnya, keyakinannya, keyakinan Islam. Ibadahnya adalah ibadah Islam, muamalatnya muamalat Islam, adab dan akhlaknya adalah adab dan akhlak Islam. Suluk perjalanan kehidupan kita di dunia sampai akhirat Adalah dengan cara-cara dan ketentuan syariat Rabbul Alamin Yang telah diatur dalam Al-Quran Dan sunnah Nya yang mulia Sallallahu alaihi Wasallam Sidang Jumat yang saya muliakan Salah satu yang diatur oleh Islam Dalam masalah muamalat Adalah Jual beli Atau Perdagangan Islam memiliki sistem Perekonomian yang sangat Baik sekali Kerana Islam memang datang Untuk kemaslahatan manusia Sistem Perekonomian yang diatur oleh, orang, diatur oleh Allah Ta'ala ta Maslahat Semuanya adalah kebaikan Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat Dan semuanya adalah Akan menghasilkan keuntungan Kebahagiaan bagi, dunia, kebahagiaan bagi manusia dunia mereka dan akhirat mereka, karena memang tidak ada kebahagiaan bagi manusia dunia dan akhirat mereka kecuali dengan Islam, dan tidak ada kebahagiaan bagi kaum Muslimin kecuali mereka mengikuti peraturan syariat Rabbul Adamin yang telah diatur dalam Al Quran dan sunnah Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam mendasari perekonomiannya Dengan sesuatu yang halal Dan jauh dari segala bentuk Zoliman Oleh karena itu Islam melarang Jual beli perdagangan dengan cara Pertama Arriba Satu sistem perekonomian yang sangat Zolim sekali Yang kedua Islam melarang Segala bentuk perdagangan jual beli Dengan cara Perjudian dan dengan segala cabangnya. karena riba mempunyai cabang yang begitu banyak. Perjudian mempunyai cabang yang begitu banyak. Yang ketiga Islam melarang jual beli atau perdagangan. Dengan cara tipuan menipu. Dengan segala cabangnya. Yang keempat Islam melarang jual beli atau perdagangan. Dengan cara goror. Tipuan zat barangnya. Atau dengan bahasa keseharian kita beli kucing dalam karung. Berarti Islam dalam transaksi jual beli harus jujur. Tidak ada tipuan. Dan zat barang yang dijual pun harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang kelima, Islam melarang sistem jual beli perdagangan Dengan cara pemaksaan Atau adanya unsur pemaksaan Karena itu harus disyaratkan dengan Saling reda satu dengan yang lain Tapi saling reda satu dengan yang lain Sesuai dengan syariat Rabbul Adamin Berapa banyak orang yang saling melakukan riba Antara satu dengan yang lain Tetapi mereka saling reda Keredaan mereka tentu tidak diredoi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Sidang Jumaat yang saya muliakan. Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah